Călătorii în clar obscur. Pista 16. Ea stimulează gândirea, sugerează idei fecunde, verifică ipoteze, ne dezvăluie noi câmpuri de cercetare. De aceea și țineam atât de mult să fiu prezent la vizitele profesorului. Le așteptam cu nerăbdare și interes, și, repet, eram numai ochi și urechi, gata să rețin tot ce socoteam că mi-ar putea îmbogăți cunoștințele. Orice idee demnă de a fi abordată altfel decât până atunci. Încă de la începutul colaborării noastre, profesorul Michael îmi făcuse impresia unui om înzestrat cu multe însușiri. Și nu mă înșelasem. Pasiunea pentru profesiunea sa era dublată de talentul unui cercetător inspirat. Spirit pătrânzător, accesibil ideilor îndrăznețe, inovatoare, se preocupa de multiple probleme oftalmologice, care nu își găsiseră încă soluționarea și se tot voicărea că nu are timp să se ocupe de ele. Cu vremea și pe măsură ce încrederea lui în posibilitățile mele se consolida, mă auzeam tot mai des spunându-mi, Ocupă-te dumneata de această problemă. E de înțeles că atitudinea profesorului a avut asupra mea un efect îndoit. Mi-a dat curaj și mi-a mângâiat orgoliul. Dacă mă apucam de o treabă, nu mă lăsam până nu o duceam la capăt. Faptul că o chestiune de care ar fi trebuit să se ocupe profesorul mi era nu odată încredințată, constituia un mare stimulent pentru mine. În timpul vizitei din acea zi memorabilă, profesorul a pus chestiunea dacă glanda lacrimală produce numai lacrimi sau are și o secreție internă. De ani de zile a adăugat el meditez la aspectul acesta și, deși l-am discutat cu colegii din alte specialități, nu am găsit niciun om care să-și însușească ideea și să o cerceteze a urmat o scurtă discuție între cei prezenți la care, evident, am luat parte. Referindu-mă la unele ipoteze enunțate anterior și publicate în literatura străină, sub semnăturile unor specialiști precum Schiff, Brown, Secar, Roje și alții, m-am arătat optimist, întrucât aceștia susțineau că toate celulele organismului sunt înzestrate cu o secreție internă. L-am citat apoi pe Renault, care susținea că țesutul conjunctiv ar fi o adevărată glandă difuză, iar celula adipoasă s-ar comporta ca una glandulară. Alte cercetări făcute cu extracte din organele cele mai variate tindeau de asemenea să stabilească rolul endocrinian pe care îl joacă fiecare dintre aceste organe. Și totuși, în privința glandei lacrimale, nimeni nu îi atribuise acest rol. Concluzia ce se impunea după aceste afirmații, era că secrețiile interne nu sunt un produs exclusiv al unor glande închise ca tiroida, hipofiza, ovarele și așa mai departe, ci și al celor mai variate țesuturi și organe. Profesorul se arătă de acord cu acest mod de a privi chestiunea și aștepta cercetătorul entuziast care să se apuce de treabă. Pe mine, ecoul acestor discuții a continuat să mă urmărească, stârnindu-mi interesul și curiozitatea de a verifica ipoteza făcută de marele meu magistru. Ideea a devenit o adevărată obsesie, însoțită de un amestec de sentimente contradictorii, de neputință, dar și de bune speranțe. Ce-ar fi, îmi ziceam, ca entuziastul de care vorbea profesorul să fiu tocmai eu? Și m-am apucat de treabă. Dar, ca și în cazul vaccinoterapiei, am ținut să nu-mi divulg intențiile nici chiar în fața maestrului. Motivul era simplu. O experiență științifică nu exclude eșecul parțial sau total. Se pot ivi complicații a căror intensitate poate frânge voința și elanul oricărui cercetător. În taină m-am adresat profesorului Dan Rădulescu, directorul Institutului de Chimie Fizicală din Cluj. Mă vizuiam pe amabilitatea lui de a mă ajuta să întreprind studiul chimic al extractelor de organe. Și nu m-a dezamăgit. Am apelat și la profesorul Ghe Panfil, care s-a dovedit la fel de binevoitor. Ambii mi-au pus la dispoziție bibliografia temei de cercetat și m-au ajutat cu sfaturi extrem de prețioase la început de drum, cum eram. Bunul meu prieten, profesorul Victor Ciocănelea, care îndeplinea pe atunci funcția de șef de lucrări al Farmaciei clinicilor Universitare din Cluj, un spirit generos și entuziast, totdeauna săritor, dispus a-ți da o mână de ajutor la nevoie, nu a pregetat o secundă să se alăture studiului meu, inițiindu-mă în prepararea extractelor de organe. Au trecut câteva săptămâni răgaz în care am studiat literatura pe care o aveam la îndemână. Apoi încă o lună până să obțin primele eșantioane cu extracte. Puteam începe experiențele pe care le-am și efectuat pe animale în Institutul de Fiziologie al Facultății condus de profesorul dr. Ion Mițescu. Citez aceste nume cu adâncă emoție. Sunt personalități care s-au bucurat de întreaga mea afecțiune și de respectul meu nelimitat. Astăzi patru dintre ei, Dumitru Micail, Dan Rădulescu, Ion Mițescu și Gheorghe Panfil nu mai sunt printre noi. Nu se poate vorbi despre astfel de oameni decât cu admirație și adâncă recunoștință. Nici urmă de egoism și invidie în tot ce făceau. Omenia și spiritul de colegialitate erau țelurile lor de noblețe. Firește nu le-au lipsit slăbiciunile, dar, cunoscându-i până în străfunduri, pot afirma că nu acestea constituiau principala lor trăsătură de caracter. Evitau vulgaritatea și disprețuiau intrigile, detestau pe cei fără scrupule, știau să se retragă la timp și cu discreție în solitara lor demnitate, refuzând să se lase atrași în combinații meschine și provocatoare. Lor le datoresc probabil norocul de a nu fi devenit sceptic și misantrop. Imaginea lor mi-a ținut trează în în valorile nedezmințite și perene ale speciei din care fac parte. Și tot lor trebuie să le mulțumesc că mi-au ținut de urât în lunga și tenebroasa noapte evocată, când, amintindu-mi trecutul îndepărtat, aveau să-mi șteargă lacrimile de pe obraz cu mâna lor nevăzută, ajutându-mă să uit și să nu mă afund în mlaștina deznădejdii. Într-adevăr, simțeam cum dragostea de viață pune din nou stăpânire pe mine, în vreme ce teama pe care o trăiam se risipea pe încetul. Cu primele cercetări apărură și indiciile că mă aflam pe drumul cel bun. Acum când rezultatele se dovediseră a fi cele prevăzute, am socotit că îl puteam anunța pe profesorul Micail. A fost plăcut surprins și s-a bucurat sincer. Se deschidea un nou domeniu de cercetare în clinica noastră. Încurajat de acest prim succes, urma ca cercetările să se extindă până la punctul în care rezultatele să poată face obiectul unor comunicări. Am fost atras atât de mult de aceste investigații, încât la capătul a 5 ani de observații și experiențe, am publicat rezultatele obținute în buletinul Societății de Biologie din Paris și sub forma unor lucrări de sinteză în Clujul Medical, ca și în prestigioasa revistă germană Grafe Archiv für Ophthalmologie, titlul Există o secreție internă a glandei lacrimale? Ulterior, ele vor fi apreciate de cercurile științifice din lumea întreagă, fiind comentate în tratatele și revistele de specialitate. Într-adevăr, Magito și Rosano le rezumă în tratatul de oftalmologie publicat în 8 volume la Paris în 1939, în cuvintele următoare, citez. Secreția externă a glandelor lacrimale ar fi dublată de o secreție internă pe care un oarecare număr de fapte ar tinde să le probeze după lucrările lui Micail și Vancea. Aceștia au obținut mai multe extracte de glandă lacrimală și au observat acțiunea lor asupra diferitelor organe. Din lucrările lor reiese că extractul lacrimal, introdus în circulație, are o influență locală asupra tensiunii oculare, care se ridică pentru o scurtă perioadă de timp, conform de asemenea datelor publicate de Mosa și Sera. O influență mai generală asupra mușchilor netezi ai organismului, de exemplu acțiunea exercitată asupra uterului, asupra mișcărilor respiratorii care sunt amplificate, asupra presiunii arteriale și pulsului, hipotensiune în doze slabe, hipertensiune în doze puternice și reflex ocular cardiac exagerat. Asupra tonicității vaselor, efectul vasoconstrictor central și vasodilatator periferic asupra formulei sangvine, creșterea notabilă a globulelor roșii și chiar a globulelor albe, asupra pH-ului sangvin pe care îl scade, asupra puterii hipoglicemiante a insulinei, ar fi un compensator al insulinei, asupra lichidului cefalorahidian, asupra vitezei de cicatrizare a plăgilor, care ar fi accelerată. Acțiunea s-ar manifesta, spre exemplu, în regresiunea leziunilor corneii prin instilații de extract în fundul de sac conjunctival. În sfârșit, extractul lacrimat ar influența creșterea pe care se pare o accelerează. Închei citatul. Și totuși această serie de cercetări interesante, care deschideau orizonturi noi și nemărginite într-o chestiune aflată abia la începutul de ei, nu m-au mulțumit pe deplin. Intuiam necesitatea unei explorări în continuare și nu excludeam posibilitatea de a afla într-o bună zi în stăpânirea unei metode mai eficace de tratare a bolilor oculare a unui nou medicament. De ce nu? Dar din nefericire au urmat evenimente și nu totdeauna plăcute și dorite, ori nu întotdeauna în spiritul adevărului și dreptății care m-au îndepărtat de obiectul acestor cercetări. Succesiunea a fost rapidă și nu lipsită de dramatism. Totul se făcea sub zodia imprevizibilului și în absența oricărei logici, în acest context intrând și statutul meu în cadrul catedrei de la Iași. Ori, în acest răstimp am cunoscut și arestarea din timpul regimului Antonescian. Dar să revin în această călătorie în timp la noaptea cu pricina. O noapte crâncenă în care lacrimile au curs din bărșug, Dovedindu-se însă de folos, aducându-mi nu doar eliberarea de coșmarul care mă chinuia, nu numai liniștea sufletească, încrederea în viață și în puterile proprii, energia și curajul de a accepta momentul de cumpănă ca pe ceva trecător. O noapte care mi-a amintit o etapă din lupta contra Trahomului, dar și o noapte care în final m-a condus spre ideea extractului total de ochi, Eto. Ceea ce a urmat s-a concentrat în jurul gândului care m-a acaparase. Nu mai existam decât pentru el. Pluteam în alte sfere, mediul înconjurător aproape că nu mă mai interesa, ajungând să-mi fie indiferent cum și unde trăiam. Nu mai duceam o viață vegetativă, ci începusem din nou să creez, să am satisfacții și să întrevăd perspective. Eram obligat să apelez la memorie, nu tocmai strălucită în asemenea împrejurări. Totuși, în ceea ce mă privește, constatam bucuros că răspundea tot mai prompt la apelurile mele continue. Peste doi ani, un alt moment important. Îmi amintesc de un alt caz, de o altă poveste, de o altă experiență de viață. În clinica oftalmologică de la Iași se afla spitalizat de mai bine de două luni un bolnav cu iridociclită, adică o infecție severă a ochiului, provocată de un traumatism și pe care niciunul din tratamentele clasice aplicate nu izbutiseră să o amelioreze. Durerile deveniseră insuportabile și bolnavul cerea în mod insistent să-i se scoată ochiul. Cererea era perfect îndreptățită și fixată în chiar data operației pentru a doua zi. În cazul amputării unui picior, a unei mâini, al extirpării unei părți bolnave dintr-un organ sau chiar a întregului organ, consecințele pot fi în cel mai rău caz supărătoare pentru pacient. Nu același lucru se petrece însă cu ochiul. La enuclearea lui, oftalmologul are totdeauna o strângere de inimă, chiar dacă este 100% convins că nu există altă alternativă. Și totuși, în cazul de față, șeful de lucrări al clinicii mi-a sugerat o posibilitate în sensul de a încerca un implant de piele conservată după metoda lui Filatov. Despre Filatov nu se știa pe atunci mare lucru la noi. În țara sa, în schimb, avea mulți adepți. În comentariile lor, unii confrați se arătau sceptici și suspicioși. Filatov era prea mare, metodele sale prea miraculoase ca să fie și adevărate. Deci, nu era de mirare că și eu am ezitat un răstim să dau urmare sugestiei primului meu ajutor la operație. Totuși am făcut următorul calcul. Ochiul bolnavului era oricum condamnat. În caz că implantul nu acționa pozitiv, Practicam enucleația ochiului, cerută de evoluția cazului și de pacient. Am implantat două mici fragmente de piele conservată sub conjunctiva bulbară și am așteptat cu emoție și neliniște consecințele. M-am învârtit toată ziua în jurul bolnavului, urmărind modul cum evolua ochiul operat. După aproximativ șase ore, tocmai când mă așteptam mai puțin, au apărut și surprizele. Bolnavul a declarat că durerile mai scăzuseră și nu mai avea neplăcuta senzație de zvâgnire. Să fi fost oare o simplă impresie? Mă întrebam, incredul. Se autosugestiona bolnavul? Cu această nesiguranță m-am dus să mă culc. A doua zi, la vizita medicală, am avut parte de alte surprize. Fotofobia și lăcrimarea diminuaseră simțitor, iar durerile se atenuaseră în chip spectaculos. În zilele următoare, procesul de vindecare a continuat fără întrerupere, astfel încât, la două săptămâni de la operație, bolnavul părăsea clinica complet însănătoșit. A urmat controlul periodic și, după cinci ani când aveam să-l revăd, ochiul amenințat odinoară să fie scos se prezenta în aceeași stare perfectă. Rezultatele nebănuite și neașteptate le-am considerat foarte importante pentru cercetările viitoare am mers mai departe pe drumul deschis de această nouă experiență. De fapt, în ce consta meritul lui Filatov? În introducerea în arsenalul mișloacelor de vindecare a diferitelor boli, a terapiei tisulare, metodă de tratament prin stimulatori biogeni. Problema esențială era de a găsi organul sau țesutul care posedă activitatea biostimulatoare cea mai puternică. Această amintire a însemnat în fond reevaluarea unui principiu, și de acest principiu aveam nevoie. Am revenit la clinică, la catedră. Viața și munca și-au urmat cursul, dar eu aveam și altceva în gând. Eram sigur că pot fabrica un extract total de ochi, capabil să servească sănătatea oamenilor. Nu-i pot uita nici pe profesorul Ghimicescu, directorul Laboratorului de Chimie Generală, nici pe biochimista Alice Capri și nici pe sora șefă păru, care m-au ajutat să obțin produsul. Și l-am obținut. Este un medicament românesc din categoria preparatelor tițulare, conținând stimulatori biogeni superiori, cu efecte deosebite în diverse boli ale ochiului. Îmi amintesc că la jubileul de 70 de ani primeam printre multele cuvinte frumoase și pe cele rostite de un doctor medic, profesor la clinica oftalmologică din Vroclav, care vorbea enumerând contribuțiile și de extractul total de ochi. Profesorul se numea Vitor Iulius Kapuscinski, deci același care în februarie 1984 ținea la un congres internațional de oftalmologie o comunicare despre tratamentul cu eto. Și iată că cercul se închide, nu înainte de a mai evoca o secvență. Printre pacienții anului 1970 s-a numărat și scriitorul iugoslav Huso Tahmitici. Venise cu alese recomandări după alte nenumărate soluții încercate spre a-și vindeca o retinopatie pigmentară, maladie ereditară care îndeopște duce la orbire. Nu faptul că tratamentul ETO a oprit cursul nefast al bolii, demonstrându-și odată în plus virtuțile terapeutice, m-a determinat să amintesc acest moment, ci câștigul uman realizat. Au trecut de atunci peste 10 ani. Huso tahmitic vine în fiecare an la București. Este un prieten al țării mele și un suflet drag mie. Trei decenii din viața mea s-au confundat printre altele cu existența acestui medicament. Și toată această retrospectivă mi-a fost provocată de clipa în care m-am confruntat în scris cu experiența mea mexicană. Refăcând experiența mea mexicană, m-am trezit așadar invadat de tot felul de gânduri, de bizare, asocieri și conexiuni. Căci Mexicul mi-a mintit teieto, iar căutările, găsirea și confirmarea practică a acestui medicament înseamnă 30 de ani de viață. Pe de altă parte, întoarcerea în timp, la momentul în care s-a născut ideea extractului total de ochi, m-a pus față față cu întreaga problematică a sănătății ochiului, precum și cu angajarea mea de o viață în lupta contra Trahomului. De aici, interferențele, de aici, întregul capitol. Așadar, Mexicul, cel de-al 21-lea Congres Internațional de Oftalmologie, organizat de Consiliul Național Mexican, a fost foarte încărcat. Și totuși, am putut stabili câteva conexiuni mai intime decât în alte ocazii și prin alte părți ale lumii. Și nu numai prin călătoriile mele, solitare de-a lungul și de-a latul capitalei, instructive de altfel, ci și datorită excursiei făcută până la Acapulco, unde se ținea un simpozion asupra strabismului. Drumul la dus a fost parcurs cu autobuzul, permițându-ne pauze de contact. Impresia a fost ușor stranie. La început, în afara peisajului, e drept fermecător, înclinam să cred că nu sunt așeză românești. Ici, colo, remarcam câte o colibă. La întoarcere am fost plimbați cu avionul. Proiecția s-a schimbat. Imaginea a căpătat măreție. Două drumuri, două modalități m-au condus spre două reacții fundamental diferite. Dar dincolo de orașele scăldate în soare, de impresionantul complex de irigații, tot oamenii au fost aceia care s-au impus conștiinței mele. Unul dintre profesorii mexicani cu care m-am împrietenit s-a simțit dator să-mi explice cauzele și perspectivele contrastelor sociale pe care le oferă țara lui. Nu încerc să reproduc argumentația, ci mai curând spiritul discuției. Optimismul profesorului era contagios. Încrederea în evoluția societății mexicane izvoră dintr-o cunoaștere a datelor prezentului, dar și din câteva repere istorice. Mi-a vorbit de marea ridicare a țăranilor de la începutul secolului nostru, dar și de tradiția universitară și științifică. Universitatea din Mexico datează din 1551, iar numărul profesorilor din învățământul superior mexican ocupă locul al doilea după Statele Unite ale Americii în cele două americi. Congresul în sine a fost de excepție. Peste 4.000 de oftalmologi, oameni de știință din aproximativ 70 de țări, circa 500 de comunicări, etc., etc. Oftalmologii mexicani erau foarte mândri de un eveniment petrecut anterior zilelor Congresului. Președintele țării, suferind de o dezlipire de retină, a cerut să fie operat de specialiști din țară, ceea ce s-a și întâmplat cu deplin succes. Faptul în sine a avut o mare rezonanță dincolo de semnificația strict medicală. De lucrările acestui congres se leagă de asemenea și o inițiativă care ulterior s-a impus vieții științifice internaționale. În 1966, la Congresul al 21-lea de oftalmologie de la München, se constituise un grup de lucru pentru problemele de ergoftalmologie. De data aceasta, la Mexico, acest grup s-a transformat în Societatea Internațională de Ergoftalmologie, Societate care și astăzi desfășoară o activitate prețioasă pe plan mondial. Un congres, zeci de amintiri, multiple interferențe, ceva din istoria extractului total de ochi și permanența unor prietenii și colaborări, toate legate de călătoria mea în Mexic.